Capítol 6. Solucions a gust de tothom Pere Nàpiador se sentia desanimat. Havia escrit un segon reportatge, acompanyat de fotografies de la gent del poble i d'uns ocellets esternudant, que publicava al Menjanaps. Immediatament, els diaris més importants del país contestaren afirmant que es tractava d'exageracions d'uns periodistes que, a causa de la seva especialització, veien desastres ecològics arreu. Pere comentava a Joan Objectiu. M'ensumo... Deu ser veritat el que ensumes, ja que sempre has tingut un bon nas. Deixa'm dir, em temo, que hi ha una conxorxa a nivell de país, i potser internacional i tot, per tal de dissimular els fets que ocorren a la plana. L'evidència de la revolta la pot veure qui tingui ulls a la cara i fins i tot amb els ulls clucs mentre es tinguin les orelles ben afinades per a sentir-ne els sorolls. A dreta de dalt, Superpam, havia començat a treballar. De primer netejar d'humitats la seva pistola amb silenciador i després anar a la perruqueria perquè li refessin la decoració capilar, també força malmesa després de la mollena rebuda la multinacional. Follejava revistes mentre l'artista perruquer escapçava amb la navalla les puntes que sobresortien d'una xarxa adient. No estava gaire galdós, però no defraudaria pas les admiradores en sortida que el barber. Fulejva distretament una revista que il·lustrava amb fotografies un reportatge de la Primera Guerra Mundial. De sobte s'alçà i amb la xarxa recollint- els cabells, va córrer a buscar a la secretària. «Ja ho tinc, Verònica, ja ho tinc!» I de tan content, intentà abraçar la noia, que el refusava dient «A veure quina tenàs empescat ara! Fuig, que fa calor!» «Quin èxit m'apuntaré! He trobat la solució!» I mentalment l'heroi saltador calculava quina minuta passaria l'alcalde. «Vin a l'Ajuntament! Ràpid!» Superpam... Es dirigia a la vila fent vots de 8 metres cadascun, mentre Verònica corria tot el que li permetien els talls de la faldilla tub. L'alcalde viladratà no va acabar pas de sentir l'explicació de l'agent semisegret perquè ja volava a telegrafiar a un amic que tenia una casa de fumigació i un cunyat que fabricava cretones. A partir d'aquella tarda, als magatzems de l'alcaldia uns grups d'operàries tallaven, cosien i manipulaven les cratones. Havia escollit les dones, segons afirmava, ja que són més hàbils, però es callava que solen cobrar menys en segons quines feines. La primera autoritat es fregava les mans i abraçava Superpam i un cop fins i tot enxampava Herònica. I quin negoci, nois, quin negoci! Tot és a punt! Quina idea que has tingut! Ets genial! Genial! <coughs> El batlle de Vilacentre va telefonar, ben esporuguit, a la S en DRBP en Co. Mr. Peppercorn? Ah, oh, és igual, vostè, senyor Mr. Nasosec. Estic ben amoïnat avui. Ara a les 10 arriben al pobles de la televisió. Què fem? Mal bé, honorable senyor. Tot seguit, Manu posa en marxa l'operació Happy Happy Do You. Els tres camionasos de la televisió envairen, mai no se sap si de manera pacífica o bèlica, la plaça major de Vilacentra, i començaren a descarregar el material, focus i més focus, càmeres i més càmeres, i unes girafes de coll llarg amb un micròfon al capdamunt. El productor manava. Un cop descarregats els camions, aparqueu-los al camp de futbol. Hem de prendre una panoràmica del poble i l'alcalde vol que aparegui la font dels cinc rajolinets. Al cap de dues hores tingueren els preparatius llestos. Un locutor, un cop les maquilladores consideraren que l'onda del cabell queia amb prou gràcia, es col·locà de mig perfil enfocant-li les càmeres l'angle facial més afavorit i començar. Senyores i senyors, ens trobem en aquest bonic poble de ep, ep, Talleu, Talleu. Què et passa ara? Rondinar, el director del programa. És com m'he oblidat de referme el nus de la corbata i em sembla que el vent m'ha mogut l'onda. Un cop solucionat el problema de la corbata i del pentinat rebel, iniciaren la programació. Hagueren de tallar altre cop, però. Quan desfilava la banda municipal, en genet, el músic de la flauta travessera, va perdre el compàs. De cap manera el musical, que era home ben coneixedor de l'ofici, sinó el de caminar, i la gorra del mestre del flautí penjava d'un extrem de l'instrument d'en Janet. Proseguiren. De cop i volta, el responsable del bombo deixà de picar, tot i la fe amb què tocava, i tirar el cap enrere. El director de la filmació esperava el consegut esternut i ja havien acordat que per aquest motiu no tallarien la pel·lícula. Però no, el pararà Patxin Pararà va ser interromput per una sonora rialla sorgida de la boca del bombador, o si voleu, del bomber, no pas del virtuós de l'aigua, sinó del mestre del bombo. «Talleu, talleu! Què dimoni passa ara?» I el director, bon tros empipat, ordenà. Iniciem les entrevistes. Ja filmarem la Cercavila després. La petita discussió entre el locutor i l'alcalde es resolgué en favor d'aquest. El càmera enfocaria en primer terme el batlle i la font dels cinc rajolins, malgrat que el locutor sortís des del seu angle fotogènic menys afavorit. Quan es transmeté el programa, tots els crítics van estar d'acord que la font havia quedat d'allò més natural i més artístic. Les autoritats vilacentristes, inicià la primera autoritat, sempre anteposem els interessos i la salut del poble a les nostres conveniències. Nen, aparta't! I amb la mà feia enrere un minyó que vestia una samarreta amb les inicials S, Anderra, B, P, Anco. Com deia, nosaltres no veiem cap problema. Tot han estat exageracions. Ah, ah, ah, tx... L'apoteòsic esternut es convertí en una sonora riallada. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Celebrem que tot sigui una qüestió sense importància. Ho, el locutor amb l'onda ben escaballada. Esclar que hi hagué uns dies. Ho, ho, ho, ho, ho. I el batlle no va poder acabar la frase de tant com reia. Ho, ho, ho, ho. I ens alegrem amb aquesta alegria que certament és contagiosa. El locutor no podia fermar la boca desencaixada per la imparable riallada. Entre la gent de la plaça se sentien les primeres riallades. Dues persones, coberta la cara amb una màscara antigas, olrada de cretona, s'aproparen al locutor. És un honor per a mi saludar dos excombatents de la Primera Guerra Mundial. Ho, ho, ho. L'heroi saltador i l'alcalde de Viladreta es tragueren la careta. I com és que van així vostès? És un invent que he fet per tal d'evitar la pol·lució del pebre negre, digué S.P. tot ventant-se davant de la càmera. I què, el pebre? Dels cotxes? Cuità, ha dit l'alcalde clavant un cop de colze a Superpam. El pebre és inofensiu. I ara venim a presentar les màscares a tots els habitants de la plana perquè les comprin. Són boniques, oi, senyores i senyors? Crida. Les venen en aquella camioneta. En tenen de colors, virulades, de tons clars i foscos. Que facin joc amb els cabells. Les poden pagar amb còmodes terminis. Apa, senyores i senyors, s'animen? En veu més baixa, proseguir. A l'hivern s'anirà ben calentet sota la màscara, sap? i amb el mocador s'eixugava unes gotes de suor gruixudes com el dit gros de la seva mà. El director de la filmació va estar encantat de l'escena que succeí. La plaça major s'anava poblant de persones amb caretes multicolors. Els qui no enduien, inclosos els gats i els gossos i els pardals, es trencaven de tant riure i lluny se sentien les rialles de l'asa del secretari vilacentrista. Les màscares, en un gran ball de carn asfaltes, dansaven i dansaven sense parar. L'alegria era encomanadissa. Aquesta pel·lícula la vendré a l'estranger i no s'ho creuran, no s'ho creuran, ni el gran Felini fora capaç de muntar unes seqüències com aquestes. I gratis, noi, gratis, deia el director al càmera de televisió. Pere Napiador i Joan Objectiu arribaren a temps a la festa. Ai, Pere, aquesta gent s'han tornat guillats, què deuen celebrar? Potser han tornat a guanyar les eleccions? M'ensumo, que és casa de la Pepa, responia Pere, rient amb precaució. Tots ballaven amb tots, els avis amb les àvies, les sogres amb els gendres i els bailets amb les mossetes que empaitaven en sortir de l'escola. Un jove deia a una noia molt bonica de llargues trenes d'or. Rosó, rosó ruso del meu cor, avui amb la careta que em protegeix, gozo de declarar-te el meu amor. I el noi s'ajanollà per posar el contrapunt romàntic, però s'alçà se tot seguit, ja que un ballarí li havia trepitjat la mà. Treu-te la careta, pepet, responia la noia de les trenes d'or amb unes mans entrecreuades i els ulls en blanc. «Mira que t'ha costat declarar-te, Benau, amb el temps que fa que ho espero!» Enmig del triomf general, els batlles de Vilacentre i de Viladreta van fer córrer uns porrons de xampany. En acaronar-los, l'alegria i l'eufòria augmentà encara més, si era possible. «Pamet, Pamet, no veguis tant, que després encara dius més bestieses!» I la senyada Verònica procurava treure-li el porró de les mans. Quan es presentaren Mr. Peppercorn i Mr. Nassosec enmig dels guardes palles, la multitud els ho va «Vinga, nois, aplaudiu! Aplaudiu! Aquests són els benefactors del poble!» deia el ball de Viladratà mentre es iniciava una cursa amb el seu company de Vilacentre a veure qui era el primer a estrenyar-los les mans. Davant dels micròfons, els directius de la multinacional donaren una explicació dels fets. Els nostres científics han trobat la solució. Que consisteix, li prengué la paraula al nord-americà, a escampar amb proporcions controlades un pulsim de pebre blanc que en les seves goles és el responsable d'aquestes possigolles que escampen l'alegria arreu. És com si reprenguéssim la interrompuda festa major. Filmin, senyors, filmin! invitava el ball de Vilacentrista. En canvi, l'alcalde de Viladreta s'havia quedat moix amb la careta sota el braç. A veure si ja no podré vendre cap més màscara, amb la inversió que he fet. Superpam a la White li digué. Tranquil, my dear, tranquil. En la meva propera pel·lícula exhibiré en un parell d'escenes les màscares i les posaré de moda a tot el món. Jo encapçalo la llista i el meu partit donarà suport a la idea, afirmava l'alcalde del poble, per posar Mr. Peppercorn i Mr. Nasosec per al Premi Nobel de la Pau. L'americà és ben probable que l'obtingui. I en veu potent entonar la cançó Happy, happy, do you! acompanyada pels músics de la banda municipal. Pere Napiador ho contemplava tot mitjà amagat sota els porxos de la plaça. Quan les rialles li ho permetien, s'aixugava una llàgrima de tristor. Joan, Joan, la multinacional ja ens ha fet estornudar i riure. Ara només falta que ens faci plorar. Superpam es llençà a una exhibició dels seus hipernaturals vots. Cada cop més amunt, amunt, botia i botia fins que en un dels rebots tingué la mala sort de tombar la cuineta on les joventuts del partit vilacentrista preparaven una xocolata desfeta acompanyada per uns pastissets en forma d'anella per als nens de l'orfenat local. El foc prengué unes bales de palla destinades a l'asa del secretari municipal i en dir Jesús les flamarades llaparen cel amunt. Els bombers de la prevenció permanent de la multinacional i acudiren tot seguit amb els seus supercotxes, superbombes i supermàneges. Però, és clar, ningú no va poder evitar que els efectes del pebre blanc contagissin els esforçats a apagar focs que no saberen dominar les màneges. La mullera afectà gairebé tota la multitud, portessin caretes o anessin amb la cara descoberta. Fins i tot les autoritats digníssimes i els executius de la multinacional en sortiren remullats. «Anem, anem, Joan! Què ara aquesta gent ens volen fer constipar?» I Pere arrossegava el seu amic Camí de Vilasquerra de baix. El programa de televisió no s'arriba a emetre mai. El director de la pel·lícula, però, guanyà el Premi Pulitzer de reportatges filmats. En canvi, un alt càrrec de la televisió hagué de buscar feina perquè no havien captat ni un sol esternut i l'emissió havia d'estar patrocinada per la poderosa marca NASFI de productes per a combatre els refredats nasals.